40. 2003. júniusában fejeztem be Itomban a tanulmányaimat, hála a kemény munkával töltött óráknak és némi extra korrepetálásnak, amit apa szervezett. Nem kis teljesítmény egy ilyen laza, korlátolt és szórakozott embertől, és bár nem voltam büszke magamra, mert nem tudtam, hogyan legyek büszke magamra, mégis úgy éreztem, hogy szünetelt a szüntelem belső önkritikám és akkor megvádoltak csalással. Egy rajztanár jelentkezett a csalás bizonyítékával, amiről kiderült, hogy nem is történt csalás a részemről. Kiderült, hogy egyáltalán nem volt semmi, és később a vizsgálóbizottság is tisztázott a vádak alól. De a kár már megtörtént. A vád rajtam maradt. Összetört szívvel akartam nyilatkozatot tenni, sajtótájékoztatót tartani, elmondani a világnak, én végeztem el azt a munkát, nem csaltam. A királyi ház nem engedte. A palota ebben is, mint a legtöbb dologban, ragaszkodott a családi mottóhoz. Soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj. Különösen akkor nem, ha a panaszkodó egy 18 éves fiú volt. Így kénytelen voltam tétlenül ülni, és nem szólni semmit, miközben az újságok minden nap csalónak és hülyének neveztek. Egy művészeti projekt miatt. Úgy értem, hogy lehet csalni egy művészeti projektben. Ez volt a hivatalos kezdete ennek a rettegett címnek. Ticskó Herceg, ahogyan Konrád szerepét is, az én megkérdezésem és beleegyezésem nélkül kaptam, úgy most ezt a szerepet is kéretlenül kaptam meg. A különbség az volt, hogy három estén átjátszottuk a sok hűhó semmiért című darabot, ez viszont egy életre szóló szerepnek tűnt. Harry Herceg, ó igen, nem túl okos. Egy egyszerű vizsgán sem tud átmenni csalás nélkül. Ezt olvastam. Beszéltem erről apával. Már majdnem kétségbe estem. Azt mondta, amit mindig is mondott. Drága fiam, az újságokban írtakat soha ne olvasd el. Ő soha nem olvast el a cikkeket. Minden mást olvasott, Shakespeare-től az éghajlatváltozásról szóló fehér könyvekig, de a híreket soha. A BBC-t nézte, de a végén gyakran a tévéhez vágta a távirányítót. A probléma az volt, hogy mindenki más viszont olvasta az újságokat. A családomban természetesen mindenki azt állította, hogy nem olvassa el ezeket a cikkeket, akárcsak apa, de reggelente a libériási inasok ott nyüzsögtek körülöttük, és minden brit újságot ezüstálcán szállítottak be, és tettek le az asztalra, olyan takarosan, mint a reggeli pogácsát és a lekvárt.